Taas päivää päivää. Meitä on nyt täällä studiossa Sirpa Susi, joka tuolta Helsingistä tänne Tallinnaan ja minä olen Helena Ja me kerromme teille nyt aika jännästä jutusta tänne Kassikovik-Nurriin. Saapui tänään kolme uutta pientä kissaa. Ja Sirpa, sinä voisit kertoa ihan siitä, että mistä, tämä, mistä näiden tarina alkoi, näiden kolmen kissan tarina, mistä se oikein alkoi? Mistä Joo, mä olen Siirapasusi, hei kaikille. Kissojen tarina alkoi niin, että olin viime keväänä jälleen lomalla ja sitten myöskin töissä äh, äh, tuolla Haapsalon luomarivarjupaikassa. Asunan Framaaressa ja käyn siellä sitten kylpämässä ja hieronnoissa ja tämmöistä ja päivät sitten pari-kolme tuntia töissä siellä varjupaikassa. Ja varjupaikan yhteydessä on tämmöinen, onkohan se tämmöinen parantala tai näin. He saavat siinä ruuan ja vaatteet ja asunnon ja yhden rouvan huoneesta löytyi neljä pientä kissanpentua ja emo. Oliko se syntynyt siellä? <köhön> Aulus, Mulla ei ole siitä nyt tietoa, mutta mä ymmärsin, että ne on syntynyt siellä. Emo ainakin hoiteli kovasti siinä. Ja emo hoiti, emo hoiti niitä pieniä kyllä siellä. Ja siellä oli neljä? Silloin oli neljä. Ne oli aika pikkusia silloin tietysti, ne oli emo. Joo, ne oli ihan, ihan pieniä kyllä. Mites tuota sitten sinä päätit? Että... Sitten minä päätin, että tämä pesuen pelastetaan täältä. Että varmaan niitä ei muuten saada minnekään. Ja sitten mä otin yhteyttä Kim Aajeen, joka on tämmönen kissojen hoitaja, välikoti ja näin. Ja niin siinä vaan kävi, että sieltä lähti neljä kissaa sitten Kimin luoksi. Hoidettavaksi? Hoidettavaksi. <köhön> Valitettavasti yksi pikkunen sitten menehtyi. Ei, ei jaksanut, mutta kolme lähtivät siitä virkeästi sitten kasvamaan. Mm. Ja sitten, sen jälkeen ne tulivatkin sitten tänne Tallinnaan mummilaan, eli minun luokseni tuli nämä kolme kissaa vähän niin kuin kasvamaan vielä ja, ja kasvatettavaksi. Niin kuin mummit, mummit pitää vähän kasvattaa tietysti, että mitä sitä sitten tulevassa elämässä tehdään. Muumit niin mummit lellii kovasti. Juu, ne on lellytykään. <täkki> tärkeintä se on se rakkaus, että ne rakkaus saavat osan Se on kaikkein kyllä. tärkeintä. Ja, ja nyt tänään oli sitten se päivä, jolloin ne piti päästä niin kuin maailmalle. Niin, aika, aika rankka päivä mummille ja tietysti pienille. Se on varmaan pienillekin rankka ja se on meille kaikille rankka, mutta nyt me katsomme, koska me ollaan suunniteltu kotia tänne niille. Katsotaan, miten asia menee. Hienosti tulivat näin ja reippaasti tuolla ja katselevat takahuoneessa ja näin. Ja isot kissat odottaa leikkikavereita. Juu, täällä on paljon. Paljon onkin sitten sellaisia kissoja, jotka varmasti rupeavat leikkimään. Ja näistä hän on selvästi niin kuin kaikista kissosta näkee aina luonteen, että millaisia ne ovat. Niin näistä kolmesta sitten Cecil on kaikista ensinnäkin kookkain, suurikokoisin ja kaikkein aktiivisin ja uteliain. Ja, että, että mä uskon, että Cecil ainakin sopeutuu tänne aika helposti. Nyt harjoitellaan vähän tuolla takahuoneessa. Ensin opetellaan vessassa käynnit ja ruokailut ja tällaiset. Ja sitten siellä on kyllä niin sanotusti portit auki koko ajan. Että heti kun vaan haluavat, niin voivat tulla kaikkia mukaan. Joo, siellä on käyty jo kurkkimassa, että nämä isommat, tai nämä kahvilan vakituiset asukkaat, niin ovat jo käydä siellä että, kurkkimassa ja katsevat haistelemassa vähän, että teette, mitä, mitä te oikein olette. Ja sitten meillä on sopimus nyt NURin kanssa niin, että katsotaan eteenpäin tästä muutama viikko, muutama kuukausi, kuinka kissat sopeutuvat. Ja jos se ei sopeuduta, niin sitten valitettavasti tai ei voi sanoa valitettavasti, kissat lähtevät muualle. Kissat lähtevät sitten muualle. Ja... Mutta kissojen ehdoilla mennään koko ajan. Se on kaikkein tärkeintä. Se on kaikkein tärkeintä, että ne ovat kuitenkin eläviä, tuntevia olentoja. Ja heidän ehdoillaan me tietenkin menemme. Pyrimme vaan rakastamaan, niin mä uskon, että se riittää aika pitkälle. Kyllä. Mm. Mitä sä kuulet, Sirpa, kun sä käynyt siellä hapsalussa, niin siellä kissojen varin paikassa. Mitä siellä tehdään? Mitä siellä tapahtuu? Siellä tapahtuu ihan näitä perusjuttuja, mitä oman, omien kissojen kanssa kotona, eli puhdistetaan vessoja, puhdistetaan paikat kaikki siellä, lakastaan, pestään lattioita, sitten annetaan ruuat ja sitten leikitään kissojen kanssa, eli sellaisten kissojen kanssa, jotka haluavat leikkiä. Siellä on varmoja kissoja, jotka katselevat vain, että kiva kun sä tulit ja olet mm, meidän kanssa, mm. mutta sitten on pienempiä ja niiden kanssa leikitä? Ja siellä on se pienten puoli erikseen, eikö se ollut niillä? On, on, kyllä. Joo, on kyllä siellä ja pienet jotta... on pieni kuin eri huoneessa. huoneessa että, joo. Niin hyvin, sä saavat koteja sieltä. Siellä on, mä en nyt tällä hetkellä nyt ollut yhteydessä, mutta tuota, koteja on löytynyt kyllä. Aina, mutta aina. se on yleensä pennoille. No se. Vanhemmat kissat jää sitten, mm -hmm. joo. että niillä on paikka siellä. Joo, joo. se tahtoo olla, olla se ongelma, että on vanhemmat kissat. Siinä on toitoitettu monta kertaa tällä Katiradiossakin, että miettikää, miettikää, että voisi ottaa vaikka vanhemman kissan. Kyllä, antaa niin loppuelämän oikean kodin. Joo, vanhainkotit, mutta joo, koti, kuitenkin. koti kuitenkin. Että niistä jo tietää, sit etukäteen tietää, että minkälaisia luonteita ne on ja, ja sillä tavalla, että se on helpompi minun mielestäni. Joo, mutta monilla se, että se pitää nähdä niin se pentukausi, niin, niin. että päästä leikkimään siinä. Ja opettelemaan niin kissan kanssa elämistä. Kyllä se, on se kyllä aika jännää, täytyy on nyt mullakin kun oli nämä kolme, kolme mulluana, niin kyllä se on niin aivan eri asia kuin näiden kissan on. kissan on. On, on, on, on Se on uusi maailma, se on uusi maailma se on kissan kanssa. Ihan eri maailma, nämä pienet kun ne on vielä niin vilkkaita, tietenkin ne on, että nyt pitää olla. Kyllä. Pitää olla, niin tuota, kyllä, mun välillä täytyy mennä ihan peilolle piiloon. Kun en uskalta kuulla siinä, kun juokset out Niin kovaa. Mä uskaltaan kuulla siitä, kun kuulu juoksin out crowin kovaa. Mä uskaltaan kuulla siitä, kun mä juoksin out että kun mutta tässä eletään nyt sitten jännittäviä aikoja ja tietysti tässä mulla on hirveästi sulu mutta kissoja täytyy ajatella kyllä. se on se Ja sulla on mahdollisuus käydä täällä. Mä olen siellä mm -hmm. Helsingissä, mä vaan kuulen sitten kuulen, so kyllä, tai joo, Facebookin joo, kautta tai joo. näin. Mutta mä olen itse tuossa joku neljäs päivä sitten tänne ja tulen katsomaan kyllä sitten, joo, sitten. kissoja ja varmaan ajattelen kattilaan että... Joo, varmasti joo. Kattelen, niin myöskin, että ja tiedämme sitten kissoista ei paljon enemmän. Enemmän siinä vaiheessa, kuinka nämä tänne ovat ja Se on niin kissoista kiinni, kans, että minkälainen kissa sopeutuu. Mm. Että tietysti on ihan sosiaalinen kissa, niin kuten näistä, se, on selkeä tapaus, että hän varmasti sopeutuu helposti. Nopeasti. Mutta voi myöskin olla sitten Vanilla ja millillä, että kun saadaan kavereita. Joo, jos saadaan kavereita tai kavereita, niin lähtöä. Ja näin. Joo, voi aivan hyvin olla täällä. Nytkin sellaisia, niin kuin esimerkiksi Arvas, joka ei ole kauhean sosiaalinen, mutta hän kuitenkin viihtyy täällä. Joo. Ei, se, ei se aina ole siitä joo. Mutta pääasiahan se on, että jokin on hyvä olla, saa ruokaa, on lämminpäin nimenomaan. Ja vaijauksia. Ja joo, rakkautta, mm. rakkautta, mm. rakkautta. Mm. rakkautta <laughs> se on se loputon. Kyllä. Loputon niin sitä. Siitä täytyy puhua ja mutta olisiko tämä tässä nyt, että nyt me lähdemme katselemaan eteenpäin, että miten tässä tapahtuu. Kerromme lisää sitten. Kerrotaan koko ajan kattelokin, jos on lisää sitten, että mitä näille täällä kuuluu ja laitetaan kuvia varmasti sitten, kun he tulevat esille. Pidetään peukkuja kaikille. Pidetään peukkuja. Ja rakastetaan. ja rakastetaan. Ja kuulijat, rakastakaa toisiaan ja rakastakaa kissoja ennen kaikkea. Manaan tää väliin musiikki, ja sitten meillä toita seuraava pätkä tätä ohjelmaa onkin tallikissoista. Virpi tuolta Suomesta tuli kertomaan meille tallikissoista, eilahoivastavilla kaksi kissaa ja meillä on on ollut, joo, niin se on Meillä on ollut täällä meillä on ollut laivakissa ja meillä on ollut kirjakauppakissa ja moottoripyöräkissa ja virastokissa. <tulik> tuli. Monenlaisia <tulik> työntekijöitä, <tulik> terveisiä maanesilöissä pöyrille sinä Yhtäälle hän on nyt saanut tota, hän on hän on saanut oikein tämmösen... Mä luin, joo, joo, joo ihan hän on saamunut kaikki nää, <laughs> kulkuluvat ja taas. ja kaikkia, joo. että kaikille näille kissoille hirveän paljon terveisiä sinne. Todella musiikkia välissä jatketaan sitten Virgen really Love me, Timber Love me true. Thank you. Never let me go. You have made, my dear, my turn blue, <laughs> and I love you so. Love me tender. Love me true. All my dreams. For my, hi, sir. I love you Thank you, honey Thank you Thank you very much You afraid of me? Okay Love me tender Love me dear Tell me you are mine I'll be yours Through all the years Love me tender Love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Hang loose, I'll be with you in a minute. Love me dead, love me when. Well. For my. I love you. I'll be over there, Just do we always will love me, Tender? Thank you. And I always will.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 Meillä onkin tässä nyt taas vieras Suomesta pullahti tänne, Virpi Nordblad. Tervetuloa, Virpi. Kiitoksia Söde kutsusta. Tultiin taas moikkaamaan sinua. Niin, ihan tulitte mua moikkaamaan. En minä tuolta ihan noin vaan tempassu mukaan, Mutta, mutta sitten ajattelimme, että jutellaanpa vähän tällaista sun mieliaiheesta. Aiheesta, eli se harrastat... Hevosia siis tai ratsastusta tai mitä se on? No joo, hevosia kaikessa muodossa voisi oikeastaan sanoa, että niin ratsastusta hoitamista kuin sitten ihan puolellakin myöskin. Eli ihan koko konsepti. Joo, joo, joo, mutta miten nämä hevoset liittyy kattiradioon? Meillä on kattiradiossa ollut erinäisiä tarinoita kissoista. Meillä oli laivakissa, sitten meillä oli virastokissa. Sitten meillä oli kirjakauppakissa ja sitten meillä oli moottoripyöräkissa, Börje, joka on ainut, ainut kissa, joka on itse ollut täällä paikalla studiossa. Ja sulla on myöskin sitten tallikissoja. Kyllä, ja he ovat itse asiassa aika suuressakin roolissa. He voivat sanoa, että ne ovat meidän tallipäälliköitä oho, oho. nämä kissat siellä tallissa. Eli Teillä on kaksi siellä vai? Kyllä, pörje ja pulla. Että tääkin on pörje, en tiedä onko. Hänkin on pörje. Kyllä. Aha. Hän ei aja moottorityöreä. Ei, ei, mutta traktoria mielellään sekä on kottikärryjen kyydissä. Mutta ei hevosen. Vielä Yhden. ei ole ollut. Selässä on kyllä kävellyt silleen, niin kuin ajattelin, että tässä tulee joku kauhea katastrofi, kun se hyppäsi sieltä karsinan päältä hevosen selkään. Mutta ei hevonen säikähtänyt? Ei, ei säikähtänyt. Eikä pörje? Ei. Aha. Ne on niin konkareita jo. Joo. Ne, tuota, ne on kauan ollut teillä siellä? Ne on ollut 12 vuotta, tallikis vuotta. Joo, tallikissoina kyllä. Mitä varten tämmöisiä tallikissoja pidetään? Onko se vaan vai? No Meillä niillä on itse asiassa tosi suuri merkitys siinä, koska tallissa on heinää, siellä on jyviä, kauraa, eli, eli se tuo mm. myöskin jyrsijöitä. Ja yleensä Just tallit jo. on mm. maaseuduilla, joka tuo siihen peltoja ja peltomyyriä ja muita. Eli ne tekee kyllä meillä täysin tuholaistorjujan niin kuin duunin, koska siellä ei haluta pitää mitään myrkkysyöttejä eikä muutakaan, koska meillä on myöskin koiria siellä. Että ei ikinä käy mikään vahinko. Joo, joo. niin Siitä syystä niin ne, ne pitää meillä kyllä niin kuin sekä hiirikannat niin kuin täysin kurissa. Sehän on oikeastaan ihan sama, niin kuin alun alkainkin se on tullut ihmisten, ihmisten kanssa sillä tavalla, että just näitä torjumaan näitä. Mitä ne nyt olikaan? Jyrsijöitä? Tuholaiseläimiä. <tuholaiseläimiä, <tuholaiseläimiä joo, koska ne, ne tuhoaa sitten, jos ne pääsee, niin ne tuhoaa niin hevosten varusteita, siis jotka on tosi kalliita. Niin, tietysti, ne ne hmm. tuhoaa sen viljasadon, jyväsadon ja, ja rehusadon muutenkin sitten tekemällä ne jätökset sinne ja se on sen jälkeen täysin käyttökelvotonta. Se on ihan sama kuin laivassa pidetään. Se tietysti myöskin kai tuo onnea. Onnea tälle laivalle ja merimiehelle se laivakissa, mutta myös sitä varten kai se alunpitäen on otettu laivakissakin, että kun siellä on näitä hyviä siemeniä, mm. tämmöistä, niin siellä on laivakissa, joka hoitelee tätä virkaa, että voidaan taas, taas kerran todeta, että kissasta on kyllä moneksi. On, ja sitten ja. niin kuin mä sanoin, että ne no on meidän tallipäälliköitä. Meidän päivä sekä Ahaa. kissojen että hevosten mukaan. Eli aamulla seitsemältä, niin kun avataan, laitetaan talliin valot, niin ensiksi päästetään kissatulos tallihuoneesta töihinsä. Sen Ai jälkeen, heillä on oma huone jos Kyllä os... joo, he ovat tallihuoneessa lämpimässä joka yö. Joo. Ja sitten sen jälkeen annetaan vasta hevosille heinät. ensin Kyllä. Totta kai. <laughs> Totta kai, sitä itsestään niin. selvä asia. näin kyllä. tietenkin pitää mennä. Joo, ja, ja jos joskus on tuurari ja hän unohtaa tämän järjestyksen, niin hänelle kyllä kerrotaan sekä haisevin vastalausein, että sitten hyvin muutenkin äänekkäästi, että olet meitä unohtanut. Joo, joo. Että se lukee mullihan ihan ohjeessa, jos tulee tuurareita, että päästä ensin kissat pihalle. Joo, joo, joo. Ja kissat lähtevät sitten töihin, kyllä. Mitä ne sitten tekee? No, ne ottavat äh, tämmöisen kierroksen, siis se on hauska. Ne ei lähde siitä pihapiiristä mihinkään. Aha, ne on, niin että, jo joo. on. Ja, ja se on tietysti talliympäristö on rauhallinen, ei paljon liikennettä ja muuta. Mutta sille päivän aikana, jos sä katsot siinä, niin sä näet aina jomman kumman. Joo. Ja useimmiten he, he menevät pareittain. Eli tämä isompi kissa hoitaa tämän tappamisen ja pienempi <tos> sitten ajaa sen, niin sen suuhun, että niillä on myöskin yhteistoimintaa siellä. <tos> Että. Eikö se ole vähän niin kuin leijonillakin laumassa, että hoidellaan tällä tavalla, että joku ajaa joo. ja joku, joku sitten... Ja, ja sen tietää ihan siitä, että toisella on tappeluhaavoja ja toisella ei. Joo, joo. joo toista joo. paikataan, toista ei. Joo, joo. Mutta he viihtyvät siellä ja tekevät aika pitkiä päiviä. Kyllä, koska sitten tuossa iltatalli aloitetaan noin kello viisi, otetaan siinä hevosia sisälle, niin siinä he ruvetaan hiipimään sitten siihen tallin läheisyyteen. Ja sitten kello seitsemän sitten avataan yksi märkä ruokapussi, eli se annetaan, koska sitten halutaan se, että voidaan antaa tarvittaessa lääkkeet ja kaikki muut. Eli niin, he niin joo, tavallaan... Joo ehdollistuvat siihen, että joo. sitten kun sen märkäpussi kolahtaa, niin, niin, niin he ovat kyllä kärppänä siellä satulahuoneessa sitten omalla paikalla odottamassa ruokaa. Joo, joo. Onko teillä ollut mitään ongelmia, sairauksia näiden kanssa vai? Ei, no just tappeluhaavat. Tappeluhaavat, on aika... Mutta madotetaan ja sitten kun meillä käy tietysti eläinlääkäreitä muutenkin tallilla, koska hevosia tullaan katsomaan talliin, no on niin isoja pääsääntöisesti, niin yleensä eläinlääkäri tietää myöskin pieneläimistä, niin hoidetaan rokotukset, madotukset, että kaikki näin, että koska sitten taas me halutaan pitää ne kunnossa. Totta kai, on totta kai. No aika pieniä hommiahan nämä on sitten nämä Kyllä. rokotukset ja semmoiset, että se ei, ole, se ei ole iso juttu. Mutta niistä pidetään siellä hyvää huolta. Niin, ne on, ne on kaikessa mukana meillä. Siis siinä mielessä jopa vähän pelottavuuteen asti, kun sä ratsastat Maneesissa, se on tämmöinen sisäratsastushalli ja siellä on semmoisia kaiteita, niin yhtäkkiä sinne saattaa kaiteen päälle ilmestyä valmennuspäällikkö, useimmiten pörje ja, ja se aiheuttaa hevosissa vähän semmoista villiintymistä, että oh, tonne tuli joku mustakissa. Ja sitten mennään vähän aikaa lujaa tai tiputaan sellaista, mutta tota noin niin. <gülüyor> Tjopiä, mutta, niin. Se on pientä se nyt? Ja, ja siis he, he, ne seuraa tosi tarkkaan mukana siis kaikessa. Ja, ja tota, he tarkastavat ruuan varsinkin jos siellä on kalamaksen niin he, he mielellään ottavat esimaiset siitä. Aha, ja, aha. Ja, ja, ja valvovat sitten muutenkin tallin ympäristöä ja, ja nauttivat. Jos... Ja katsovat, että sinne ei vieraita kissoja. Ei, tuu, ei, ei, tuu. ei tule, ei tule. Joo, että se on heidän reviria. Joo, joo on ei, heidän ei, reviria. Mä, en, mä en ole nähnyt niin kuin joskus satunaisia. Mä veikkaan, että ne on kesäkissoja, mitä sitten me ollaan otettu kiinni kyllä. Joo. Ja, ja viety sitten tuonne Riihimäelle, koska mä oon tuolta Nurmijärvellä, niin siellä on Riihimäellä tämmöinen joo, joo. Niin viedään sinne sitten sellaisia, että eikä kuulutellaan nykyään paikallisessa Facebookissa, jos ei, niin mm. sitten viedään Riihimäelle, mutta... Ei me myöskään anneta sinne tulla muita kuin nämä kaksi. Joo, joo. Entä sitten kun näistä on aika jättää? Joskushan se... Joskushan, joo. Eläimen pitäjän on se sitten hevonen kissa tai koira, niin sen suurin velvollisuus on tajuta se, että milloin on aika sanoa mm. näkemiin. Kyllä, kyllä. Ja se on myöskin se raskain hetki. Mun onni on se, että mulla on todella hyvä eläinlääkäri, mm -hmm. ja meillä on semmoinen sopimus, että hän kertoo mulle kyllä sit sen, että jos mm -hmm. mä, jos mm -hmm. mä niinku jollain tavalla itse hoksaa mm -hmm. sitä, että mm -hmm. nyt, niin, niin on aika lähteä sitten sinne niiden muiden enkelieläinten kanssa, niin me ollaan mietitty Pojat on nyt 12. Et meidän täytyisi varmaan ottaa niinku kisällit niille, niin joo, että, että ne oppivat tavallaan joo, siihen, joo. että missä meillä kuljetaan, että ei voi mennä hevosten jalkoihin. Joo. Et nyt nämä ovat jopa vähän liian rohkeita, kun mä löysin kerran niin nukkumassa hevosten ruokakupeista. Mm. ja se, että hevosenhan silmät on pikkusen sivulle päin ja musta kuppi, musta kissa Joo. ja hevosen oletus on, että se, ruokakuppi, se ei ole muuta kuin ruokaa Joo. niin siinä on tiettyjä riskejä ja, ja niistä me sitten opeteltiin että sinne ei mennä, Joo. koska se, että siinä voi tapahtua vaan siis ihan vahinko Totta kai vahinkohan se niin, olisikin niin. tietenkin, eikä... Joo, koska, mutta... koska hevoset ja kissat tulee kaiken kaikkiaan kyllä hyvin toimeen, vaikka se koko ero on niin valtava, mutta, mutta meillä ei ole ikinä ollut mitään sellaisia ongelmia. Mutta se, että, että jollain tavalla mä uskoisin, että ne pojat osaisi niin ne uudet kissat opettaa siihen. Mä luulen kanssa, mä luulen kanssa että mä ymmär, olen ymmärtänyt niin, että tämmöiset mm. vanhat ne opettavat, sitten ne näyttävät vähän niin kuin emo niin. silloin, kun ne on pieniä. Mut se, niin Suomessa täytyy olla sitten joku tämmöinen kaverin kautta saatu maatieskissat, siis mikä rotukissa. Ei, ei. ei, koska ei, ei, ei, ei, ei. He hoitaa itse turkit ja muuta. Et toki kesällä laitetaan punkkikarkoitteet ja mm, joka mm, ilta katsotaan, mm. ettei ei ole punkkeja, mutta noin muuten niin kun he hoitavat itse itsensä. Niin, niin, kun meillä ei voi aina ottaa mistään pelastusreskyykissoja eikä, eikä eläinsuojeluyhdistyksessä, koska ne vaatii, että ne on sisällä. Niin niin, niin, niin, Sitten meidän täytyy ruveta huutelemaan tuolta maataloista, että jollekin tulee Vainko pentuja, Vähinko vaikka. Nyt, niin. sattuu tulemaan joo, kyllä. Et leikattuja, leikattuja poikia meillä on ja, ja, ja jos tulisi tyttöjä tai poikia, niin kaikki leikataan, koska se tietysti tuo niitä siihen kotiin enemmän. Kyllä, kyllä. Jo, toi, siitä on. Kattiradiossa on niin monet kerrat puhuttu tästä leikkaamisesta, mm. että se on se ensimmäinen asia, joka pitää tehdä, se pitää ymmärtää. Ja myöskin niin kuin tuossa totesit, että myöskin sitten se viimeinen asia, että pitää ymmärtää, että kun on aika tullut, niin silloin, silloin täytyy olla valmis luopumaan Kyllä. ja ymmärtää se, että se on tehtävä. Kyllä. Ja se on tämän eläimen parhaaksi. Joo, Ikele et siinä tavallaan ikäro. täytyy vähän unottaa omat surut ja murheet. Se mm. ja, ja, ja ne muistothan jää, mutta ne surut ja murheet siihen hetkeen vaan, vaan se täytyy ja, ja siksi... Inka on tämmöinen eläinlääkärystävä, niin, niin mä jotenkin tykkään siitä, että Inka on niin perusrehellinen, että mä joo, tiedän, joo, että se no. sanoisi mulle, että virpi hei, että nyt järkikäteen ja mietitään. Niin, sitä ei välttämättä aina itse huomaa. Niin mutta enkä niin, halua myöntää. Niin, että. se on ehkä enemmän siitä, että siltä joo. haluaa sulkea silmänsä. Joo, joo, joo mutta se on sellainen on asia, joka, joka täytyy jokaisen elämän omistajan ymmärtää, että se itsekyys pitää jättää pois. Mutta sehän on oikeastaan niin etuoikeus näillä eläimillä, että on sellainen mahdollisuus, että niiden ei tarvitse kitua. Niin, tietyllä tavalla mm, kyllä. Mm. Ja, ja mä niin kannatan sitä, että sit se tapahtuu niin valvotuissa olosuhteissa oikean henkilön toimesta kyllä, oikealla jo, tavalla, jo, kyllä, kyllä, kyllä, kun sen kai. aika on. Kyllä, että, että, että se niin pari, paljon tarinoita kuulee sellaista, mutta, mutta meidän tallissa niin, niin hevoset kuin... Kun Ihmisetkin niin, ja, ja kissat ja kaikki niin halutaan ottaa niin kuin, hirveällä lämmöllä aina vastaan ja hoitaa niin, kuin, niin hyvin kuin osataan. Et on, meillä välillä on välillä ollut nuoriakin sellaisia, joilla on ollut henkilökohtaisia ongelmia ja niitä on hoidettu, niin samalla lämmöllä meillä hoidetaan kissat ja hevosetkin. Se on ihana kuulla. Ja nämä kissat kun on niin lähellä sydäntä, niin oli ihana kuulla, että että näin, näin positiivisia asioita tapahtuu. Et kyllä silloin mm. jotain on tehty oikein, kun mun auto ajaa pihalle, vaikka ne olisi kuinka mm. kaukana, niin lähtee häntä pystyssä viipottamaan ja odottamaan siihen tiettyyn pisteeseen, mihin joo, he tulevat, ja. ettei mm. jää auton alle ja molemmat odottaa siinä, joo, että jo, koska jo. mennään. Niin musta se on semmoinen olo. Se on, joo, se osoittaa kyllä niin. sen. Että... Ja, ja sitten kun me yhdessä taaperetaan sisälle, niin sitten siellä alkaa se hörinä. Joo, jo. niin, niin joo. Niin se on semmoinen, että heitä, mä oon tullut kotiin. Joo, se hevoset, mitä se hörisevät. Mm. <laughs> hörisevät. ja kissat kehräävät, mutta se on, se on kerta se on terapiaa myöskin ihmisille. Mm. Meillähän oli sellainen kampanja joskus, kun silittävä käsi ei mene nyrkkiin. Toi on muuten ihana. Toi on muuten ihana. Toi pitää muistaa pistää tonne kattiradion sivullekin nyt sitten. Että, mm. että se on, joo, toi onkin hieno, Ja toinen on, hieno, että ei koskaan syrji. Joo. Elämän no, rakkaus, se on niin, niin vilpitöntä. Niin. Se on niin vilpitöntä. Että siinä meillä olisi ehkä kaikilla vähän opettava, opittavaa siis Kyllä. ajatusmaailmassa, nykypäivänä kuitenkin. Nykypäivänä, varsinkin nykypäivänä, mm. että emme ja Eläimet eivät syrji, rakastavat. Kyllä. Kyllä. Ja me rakastamme. Kyllä. Nyt me lähdetään Virpin ja mun entisten työkavereiden kanssa tähän lounastamaan Tallinnaan. Kaikkia herkkuja joo. meillä on ehkä luvassa. On Mutta luvassa. hei, kattimaiset terveiset kaikille. Niin. Haluatko lähettää erikoisterveisiä jollekin? No tänne Tarton eläin, eläin hevospuolelle varsinkin siellä on Ella, sukulaistyttö, niin kuule opiskelemassa ja sieltä ehkä... Eläinlääkäriksi. Eläinlääkäriksi joo. juuri. Niin. Et ehkä tämä on kuule sukuvika. Mä oon joskus miettinyt tämä eläinrakkaus. Se voi olla. Mäkin niin. opin sen omalta äidiltäni. Niin. Että se on niinku ihan periytynyt sillä tavalla, ja että se on kotona opetettu. Ja, tai ei tarvinnut paljon opettaakaan, ei. se on. Se on. Tietyllä eläinten kunnioittamisella. Joo. Niitä joo. on kunnioitettu eri tavalla. Ne on ollut ennen ehkä enemmän työeläimiä Olen, mutta kuin nykypäivänä, joo, mutta, mutta... mutta se kunnioitus on säilynyt. Mutta kissasta on moneksi. Nyt Kyllä. oli tallikissa laitteeksi. <laughs> Kiitos sulle, Virpi. Hyvä. Kiitoksia. Moi.